Hori jendeak ikusiko du bere, bere etxeak baliorrizazioa apaltzea, eta jendea horretan ke keskak dituzte oheri buruz. Baina hala ere galdetzen dute e, ze egiten alden e, jendea babesteko. Hori ere galderetan atera da. Baina auzokoak eta estadoko representanteak berlutake lan giogien, gandute er astapena dela guain gogizatera da baina ateakidikia dire oraindik lana egiteko eta uğatz batzuk egiteko eta hori berda pentsat pentsatzen astertu etxe berriak ezingo dira egin sonalde hortan intsura hortan Eh, eraikinik ere ez pixka bat eh, hori ekarrikotu kartieraren auzoren eh, galtzea edo ahultzea edo lako zerbait? Bo, kartier hori jadanik uh, doela zonbait urte uh, ez da, da ementatu, hor bertanda eta pelu dela korrekera ez, ez da hor etxe geio eginen bai uh, modifikazio batzuk ero bai, baina hor ez da tokerek egiteko bada hor denentzat uh, Tokio hortan hor badira bazen uh, proiektu bat egiteko xalak eta ahonditzeko eta Baina bainan guainarte uh, autorizazioako erikoetxake man ditu eta lanoiek la, la, la uh, aurrera segitzen dute eta kartira dinamikoa da denentzat den Tokio dinamikoa da eta ez dut pentsatzen uh, gorriz olaimanez uh, netzat da jendien e, keskan, jendien e, berdu beretxea xaldu ez eh, eh, dola presio onbattean edo xaltu shalt, alko. Batso garriteuta, ez utlai nio esikusi or wolderik. Sergaitzik beherazpau da nio esikusi wolderik, momentonta beherda hori gorriz izeneko salkapi bai, bai, bai, bon, or adivides eh, cartierori eh, batso garrango luteke, luteke eh, beria dela. Eh, eh, ya da eh, aitari izdiot galitu, batian galituko diot senta eh, shimon nenian oh, eta nik badakit och ich sam di da ual der on, ondiak eh, i milia ta abiazionta 2016an edola bai